Epitaf consolator Dând pământului obolul, acest trup nu-i nicio dramă, Căci deprinsie cu subsolul, tot umblând din cramă în cramă. Epitaful unui ortoped Ortoped de înaltă clasă, nici acum nu se dezminte, Fiindcă scos a fost din casă cu picioarele înainte. Epitaf Asta zic și eu, beție. Să mă scui pe în obraz orice om de omenie care mă găsește treaz. Epitaful șefului În lăcașul său etern, iată, l-a ajuns norocul, fiindcă niciun subaltern nu dorește să ia locul.